Чого не буває? Повернеться хлопчисько додому і продасть спадковий городець, щоб послати якоїсь півсотні крон. При новій зустрічі він пояснив, що справа не в тому, що він не може дати змоги влаштувати своє життя. Книжки можна писати в проголодь. За три останні десятиріччя на один том на нашій мові припадає 20 на польський і німецький. Притому з місцевих друкують усіляких підбрехувачів, а своїх справді обдарованих не друкують, аби всім було видно, що нема в цім куті світлої голови. Минає час, нікчемна писанина починає фігурувати документальної події, тоді як вона є тільки примітивною фальсифікацією життя. Взяти оцих людей, що другий місяць у дорозі йдуть з пекла в пекло, і про них напишуть, пороблять їх попівськими синочками і зятьками, які в садочках біля пасік виголошують перед пашіючими здоров'ям нареченими пишномовні теради про 18-й рік. А як же інакше? Гіркий досвід народу завжди прикріплюють до гетьманських і попівських шликів, розвішуючи ганчірки замість намен над розтоптаним краєм. Та вже пора збиратися. Старий розумів, що без бою не прорветься до Львова. Поляки безумовно забарикадували вулиці і готові до зустрічі. Проте підзамче мовчало. Загін без жодного пострілу просунувся до середмістя і оточив ратушу. Вламлюватися до ратуші Старий не дозволив, бо всю надію покладав на вуличні бої і те, що до нього приєднається повсталий народ. Але всюду панувала тиша. Вона була рівнозначна зраді. Старий звелів іти на тюрму, гадаючи, що до солдатів перестануть в'язні. Проте й тут його спіткало розчарування. Охорона склала зброю, наглядачі принесли списки заарештованих і слухняно розійшлися відчиняти камери. На подвір'я виходили сотні в'язнів. Коли Старий вигукнув «Воля, братове!» Натовп відповів незрозумілим перешіптуванням. Старий тричі повторював, що вони звільнені, та слова його залишилися без відповіді. До в'язнів підходили солдати, щось пояснювали. Старий заточився на ногах, його одвели на тюремні східці. Коли він отямився, на подвір'ї були тільки його хлопці і розгублені тюремщики. Вранці нічні патрулі доповіли бригадирові гарнізону, що в місті появився загін невідомих жовнірів. Полковник надіслав до Варшави термінову депешу. На цьому й закінчилося. Загін покинув у Львів. Перед цим старий доброї півгодини розмовляв з якимось діячем розгромленої республіки на квартирі неподалік від пам'ятника Міцкевичеві. Повернувся до солдатів, Немов розбитий паралічем, і ледве вимовив. Настрийський тракт. Минувши останній кам'яниці, загін зупинився. Солдати взяли старого всередину кола. Панове, я вам не маю що сказати, почав старий, суворо дивлячись на малиновий небосхил. Панове, я не маю що сказати про тих, до кого ми добивалися. Він махнув рукою. Опустив голову, і голос його перехопило страшне чоловіче ридання. В рядах зашморгали носами, кривлячись відводили очі. Вони йшли вмерти або звільнити місто, але в жартовнику часу вогонь погас. Змінившись на обличчя від жаху, вони вже не могли пізнати один одного і стояли як мерці. Викотилося сонце. Воно непорушно стояло над обрієм добру хвилину, наче не сподівалося, що доведеться світити цього тихого благословенного ранку. Заспокоївшись, старий продовжив. Прощавайте, панове браття, мені сказали, що не пора для виступу, що виступ готується. Будьте пильні, прощайте, не кидайте зброї, ідіть додому мужами і батьками, не забувайте один одного, кажіть людям правду. Солдати не розходилися. «Ви добре воювали, – сказав старий крізь сльози, – то будьте також добрими людьми. Прощайте». Перед ним розступилися. Він одійшов метрів за сто і оглянувся. Солдати все ще не рушали з місця.